Але все це було перед радою. На ній самій я заспокоївся, сів на кутове місце, і карта, постелена під прибори, виявилася до мене боком і Атлантичним океаном. У перервах між першою стравою та наступною за нею тривалою боротьбою з Біштексом я намагався, сильно вивернувши голову, прочитати назву одного портового міста, але розширити свої географічні знання ніяк не міг. Позаяк воно було від мене і боком, і далеко, а потім взагалі хтось закрив останні дві літери своєї склянкою. Зрештою, я зрозумів, що не готовий міняти надто важко одержувані мною дані про цей населений пункт на викривлення шийних хребців і повністю поринув у трапезу, а зуби в бівштекс. Слухаючи на вибір приблизно одну промовлену на Раді фразу з п'яти, я одначе зрозумів, що Джими з товаришами вже практично паралізували роботу кількох галузей господарства країни, у тому числі й тим, що зібрали тут безліч ключових фахівців, без яких машина економіки, якщо їй не перестала ще працювати, то їй залишилося недовго мучитись. Але це був тільки початок. Усе інше населення країни, що складається в основному з тих, які співчувають, які вагаються, а також живуть за принципом «Куди всі, туди і я?», вже стояло в нижній біговій стійці і тільки чекало активних дій від повсталих. Це від нас типу, щоб як після пострілу зі стартового пістолета лягти на свої колодки і сказати, що далі вони так жити не можуть. Країну хоч і звільнили років десять тому від колоніального минулого, але партія, під пропорами якої це було зроблено, вирішила, що тепер може творити все, що завгодно. За все заплачено, у тому числі і їх власною кров'ю. Лідер революції був якби досі популярний у народі, але поспілкувавшись із цим самим народом по забігайлівках і робітничих їдальнях, можна було однозначно дійти висновку, що багато б знову хотіли стати колонією, аби платили, як раніше, і було що їсти. Але партії і уряд запевняли всіх, що треба ще трохи потерпіти, залишилося небагато. Це було вірно, від країни дійсно залишилося вже небагато, бо в кого все забрали під час революції, в основному іноземні компанії. Їм же назад і продали, а якщо колишній власник був надто гордий або жадібний, то їх конкурентам. Люди в цій країні жили прекрасно. Щоправда, людей цих було небагато, відсотків 5, не більше. Багатьох із них я бачив на одній залізничній вечірці. Як жили інші негри, ці 5% особливо не хвилювало. Ця тема теж довго обслинювалася на зібранні, яке почалося раннім сніданком, який плавно перейшов на пізню вечерю, десь по дорозі глитнувши обід. Дуже рідко випускали до вітру. Потім довго вирішували, чи чекати ще одну партію, що затримується, голосували, тягнули папірці, ставили якісь крестики, коротше, грали в якусь настільну гру демократію для дітей від 12 років і старших. Я теж вирішив одного разу зробити свій внесок у справу революції і запитав, коли буде торт із черносливом. На що Єлен невдоволено пирхнула і сказала, що ми перебуваємо практично на військовому положенні, так що тепер не до чорносливу. Торт буде з простим безе. Більше у мене запитань не було. Потім Джим швиденько умовив усіх, що висуватися треба завтра зранку, і на цьому всі розійшлися пакувати валізи. Єлен залишилася мити посуд. Появляється, у бужевільних ранок настає тоді, коли у нормальних людей лише ледь встигла настати ніч. Я встиг тільки заплющити очі, як у двері сейфа постукали, судячи зі звуку, мінімум гантеллю на 40 фунтів, і сказали, що вже всі висуваються. Поки я шукав свої труси, було додатково повідомлено, що найблагороднішою Єлен для мене було люб'язно виділено одну вантажівку та двоє супроводжуючих до неї. Я швиденько замкнув сейф і поскакав повз наближений Джима, що сновигали всюди, спочатку у ванну, глянути в дзеркало над умивальником, що за монстр сьогодні там живе. А потім вдосталь нахлюпавшись і наухкавшись на балкон, порпатися по чужих тарілках, поза як сніданок було вже завершено без мене. Жуючи чийсь недоїдений бутеброти з сьомкою, я глянув зверху на те, що творилося внизу. Вразило дуже сильно. Весь світ прийшов у рух. Народ, перебуваючи до цього статично, не створював такого ефекту масовості того, що відбувається. Але зараз, коли все покотилось і засовулось, я зрозумів, що нас дуже багато. Ми – сила, і ми здатні дійти хоч до Китаю всіх, перемагаючи на своєму шляху. На бутерброд цей вигляд справив не менше враження, і він стрибнув просто з балкону до громадян, які збиралися вирушати. Скотившись униз по сходах у бурхливому потоці тих, які прагнули революційної подорожі, я побачив біля входу вантажівку, набиту людейськими Барнса, що сидів у кабіні на місці пасажира, а на кабіні його помічника. Того самого кочегара називатимемо його Тоні, тому що я однаково не пам'ятаю його імені, а писати постійно помічник Барнса після самого Барнса буде якось зовсім не по американськи. Барнс сидів із виглядом людини, що евакуюється з Дюнкерта, а Клаусу, так начебто звали його помічника, було однаково. Він сидів на даху, у нього була звичка під час відпочинку сидіти на даху паровоза, і тут він теж собі не зраджував. «Я сказав Барнсу, щоб він не засмучувався, і що у його паровоза навіть не встигнуть згнити всі колеса, як ми вже всі повернемося назад після каторжного ув'язнення». Щоб старий машиніст не нудьгував, я наказав йому для початку повикидати всіх бажаючих поїхати на революційну боротьбу з комфортом із кузову автомобіля, а Мартіну, так звали його помічника, піти зі мною за дрібничками. Валізи були важкі, тягати їх можна було тільки по одній. І нам постійно заважали люди, що лізли по головах до світлого майбутнього. І часто заважали нам, особливо коли ми намагалися піднятися назад на третій поверх. Сейф було теж дуже довго відчиняти і зачиняти, але кинути його незачинним я теж не міг. Усередині мене теж підстерігали труднощі особистого характеру. За мій одяг постійно хапалися ведмежата і благали взяти їх із собою або хоча б відірвати у них полапці або по на згадку. Я був злегка шокований такою пропозицією, довго вагався і вибрав врешті-решт їх плюшеві вуха і метушній менше, і зберігати зручніше. Якийсь час пішов на створення пам'ятного намиста з мишкових зовнішніх слухових органів, та й валіз виявилося трохи більше, ніж я думав. Коротше, впоралися ми лише до полудня. Добре, що у мене до того часу не було вже особистих речей, бо все моє вбрання роздалося особливо стражденим і практично голим революціонерам, тому я вирушав зі свого чертога Баружняком. «Ми вже були готові приєднатися до хвоста маршових колон, як виявилося, що ніхто з нас трьох – мене, Барнса і Мішеля, помічник Барца, не вміє водити вантажі. Я міг би, звичайно, зізнатися, що кілька разів їздив на велосипеді, а також у змозі професійно сигналити практично на будь-якій моделі автомобіля». Але гадаю, що моїх знань може виявитися недостатньо. Та й у кузові на своїх валізах, в тіні брезенту, я почуватимуся небагато спокійніше, ніж за кермом. Барнс сам зголосився вести вантажівку, запевняючи, що його знань і досвіду в керуванні паровоза достатньо для управління вантажівкою. Але йому слід лише злегка підучитися. Його помічник – Трохим. Погодьтися досить дивне для темношкірого хлопця. Ім'я це мене ще тоді здивувало. Сказав, що із задоволенням стане штурманом нашого екіпажу, тим більше, що він двічі дивився репортажі з гонок Париж Дакар, і у нього навіть є фірмова наклейка, але зараз він не може нам її показати. Я дозволив йому зайняти цю посаду, хоча на неї міг претендувати і будь-який однорукий шизофренік, який показував би дорогу, махаючи рукою вперед, хмару пилу від нашого племені, що повільно рухалося вперед. Ми розсілися по місцях, і я майже відразу заснув. Півдня, проведених у біганині та безсонна ніч, прийшли за здачею.